Szerepekben a mai adás vendégei, olyan édesapák, akik számára nemcsak az apa szerep fontos, hanem talán az élet más területein is bizonyos szerepekben érezték jól magukat, szerepeket rendeznek. A mai adás vendége Gemza Péter, aki táncos, koreográfus, színházigazgató, rendező, és Azurák Csaba, aki műsorvezető, kommunikációs szakember, és apuka. És apuka, két lány, boldog édesapja. Ezt a lányos apuka témát egy kicsit borítja az, hogy Péternek három gyermeke van, a középső ugye egy fiúgyermek. -csongor, igen. Indítsuk talán onnan a mai beszélgetést, hogy a szerepek a ti életetekben, akár mint apa szerep, akár mint rendező, akár a képernyőn, bemondóként, szerkesztőként ott ülni nap, mint nap, az miként vedhető le a hétköznapokban utána. Tehát amikor hazamegy az ember, akkor a munkából adódó ilyen jellegű szerepek azok könnyen levethetőek -e, vagy valamit azért az ember magán hagy ebből, és, és aztán később veszi észre, hogy bizony van még dolga ezzel? Nekem úgy alakult az élet, hogy, hogy táncosként kezdtem, tehát nagyon hosszú idén keresztül, ez a úgy, úgy osztódott a, a, az idő, hogy voltak periódusok, amikor nagyon sok helytávol voltam, tehát mondjuk két hét turnéval, ahol a világon, világban, és akkor utána hazaértem, viszont akkor utána volt másfél hét, amikor meg semmilyen más dolgom nem volt, mint az, hogy a gyerekekkel voltam, vagy így együtt volt a család, és akkor így, tehát így, így osztódott a dolog, és akkor ezért nagyon érdekes volt, hogy eleinte ezzel, ez ilyen ez, nagyon problémásan éltem meg, és tényleg olyan volt, mikor elmentem, és akkor a gyerekek mondták, hogy akkor még iringó volt meg, ez csak a nagylányom, hogy, hogy apa, akkor nem menj el, nem menj el, és tényleg így szétszakad az ember szívem, amikor így elindul, de utána ugye ezt, ezt így megbeszéltük, hogy ilyen a munka, és akkor ott sokkal könnyebb volt levetni ezt a dolgot. Tehát ott az volt, hogy akkor letette az ember, visszaérkezett, tehát ez még szimbolikusan is csomagokat letette az ember, akkor kipakolni, és akkor utána ott volt egy periódus, amikor így otthon voltam, mm -hmm. csak azzal foglalkoztam, hogy hogy vagyunk együtt, és akkor az így jó volt, az így minőségi idő volt. Kicsit olyan ez talán, mint amikor azt mondjuk, hogy zsilipelés van, tehát vannak olyan egészségügyi intézmények, akár a a hospice részlegnél mi ezt kérjük is, hogy a kívülről behozott úgymond zajt, ami lehet stressz, rohanás, azt tegyük le és valamilyen módon oldjuk meg ennek a technikai részét, ott például egy átöltözéssel. De hogy otthon akkor... Igen, ez nekünk... Tehát valahogy ez a zsilipelés dolog, ez így sokkal könnyebb volt akkor, amikor ez így periódusokra volt hoztva. Uh -huh. Ez a napi rutinban sokkal nehezebb. Tehát ezt most látom, hogy uh -huh. erre uh -huh. vannak visszajelzések is. Hát, hogy, állad, hogyha így? én annak idején <laughs> hazavittem volna mindent, amit a híradóban hát, beolvastam, akkor nem is tudom, hogy mit csináltak volna a lányaim. Egy időben, amikor jártam ilyen, ilyen közönség találkozókra vagy fiatalok közé a médiáról beszélgetni, akkor egy, volt egy idő, a híradós korszakomban úgy mutatkoztam be, hogy jó napot kívánok, én vagyok az a srác, aki esténként beköszönt nektek önöknek, hogy jó estét kívánok, aztán elmondja, hogy miért nincsen jó estét. <gül> szóval, hogyha én mindent hazavittem volna, amit aznap kaptam, ami ért, inger, amivel találkoztam, sorsokkal, életekkel, tragédiákkal, örömökkel, akkor azt hiszem, hogy az egy nagyon-nagyon epikus élet lett volna. Én meg, én meg valahogy a nyugalmat akartam mindig a lányaimnak vagy a gyerekeimnek átadni. Kérdeztél itt Gyöngyi a szerepekről minket az elején, hogy én valahogy, ugye nehéz elképzelni, mert aki a nyilvánosság előtt éli az életét, Péter is ugye nyilván a, elsősorban a helyi, de ugye nyilván az országos nyilvánosság előtt is ö, mozog, aki a nyilvánosság előtt éli az életét valamennyire, mondjuk így közszereplő, akkor ő, ő, ő otthon ő nem színházigazgató, vagy nem rockstar, vagy nem ő, tévés, reporter vagy műsorvezető, hanem apuka. Tehát a lányainak apuka, egyszerűen. És, és ott nem is lehet, meg nem is kell semmilyen szerepet játszani. Tehát ott én, én a lányaimnak függetlenül attól, hogy nagyon sok ember természetesen a munkám miatt megismer az áruházban, az utcán jönnek oda. Ez a lányaimnak ez egy nagyon furcsa dolog, mert, mert ők nem értik ezt az egészet, hogy, hogy, hogy nekik apa az egy, az egy teljesen hétköznapi figura, valakik pedig csodálkozva tekintenek rá. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nekünk az a dolgunk, hogy, hogy ebből a lányaink ne érezzenek semmit, mert, mert nekik nem az a feladatuk, még egyszer mondom, hogy azt a terhet rájuk tegyük, hogy most az édesapjuk micsoda. Apukák vagyunk elsős, Sorban, és én mindig úgy próbáltam apuka lenni, nem könyvből, hanem ösztönösen. Nagyon sok okos embernek olvastam természetesen írásait, de valahogy mindig úgy voltam ezzel, hogy volt egy érdekes megfigyelésem, és nem akarok most bántani semmilyen szerző, de nagyon sok pszichológusnak olvastam a gyerekekkel kapcsolatos könyveit, aztán amikor ő pszichológusról magáról olvastam, akkor gyakorlatilag az derült ki, hogy a saját gyerekeivel soha nem működtek azok a nagy bölcsességek vagy tapasztalatok, vagy az esetek többségében Sajtám, nem nem, nem, gondolsz, nem, nem, csinál, ne, de, nem ne, de nem egy, egy volt, Gyöngyi, nem egy volt. Na, nem és én nem azt, és én az. azt vontam <gül> le, hogy hogy hogy persze az ember nagyon sok okosságot megpróbál fölszedni olyan emberektől, akik akik már tapasztaltak, de mégis csak azt gondolom, hogy a saját ényéből merítkezik a saját tapasztalataiból, a saját érzéseiből, a saját ösztöneiből. És én, én soha nem tankönyvi apuka szerettem volna lenni, ezért valószínűleg nem is lehetek mint a apa, mert nem is akarok az lenni természetesen, hanem, hanem ösztönös apuka voltam, megpróbálom a, a saját hibáimmal, a saját gyarlóságaimmal, a saját türelmetlenségemmel, és természetesen saját türelmemmel, figyelmességemmel is, és odaadásommal. Úgyhogy nálam ez a szerepes díj, ez, ez, a, ez nem is volt kérdés, tehát én soha nem akartam otthon tévésztár lenni Kis röhögtek volna te a lánya, és most meg már abban a korban vannak, amikor kis röhögnek. Gondolom, Péter is így van. Nem így, is konkrétan arra ezzel? gondoltam én ezzel, hogy de most éppen uh -huh. hírolvasó vagy bemutató vagy szerkesztő, a Péter pedig rendezni akar, hanem, hanem azt a fajta viszonyulást, meg viselkedést, amit az ember ezekből a szerepekből adódóan ott kell, hogy a mindennapokban napközben viseljen. Uh -huh. Nehéz letenni. É, csak egyetlen mondatom, tényleg az a legjobb egyébként, hogy most már az én kis abban a korban vannak, hogyha meg is próbálnám, vagy véletlenül nem figyelnék rá, pillanatok alatt, hogy mondjam, visszarántanak a földre, nagyon, nagyon jó humorral helyre tennék az embert, hogyha ezzel próbálkozunk, úgyhogy én meg se próbálom. Na, nálam ez meg is történt, tehát mm. hogy gyorsan helyre is tesznek ilyen szempontból a lányok otthon. Tehát igen, ez a, nekem az, az például már sokkal nehezebb volt, hogy ugye döntés, tehát folyamatos döntés helyzetben van az ember, mikor a, a, tehát igazgatóként, tehát folyamatos igazából ez a legfontosabb, hogy dönteni kell tudni nagyon jól, és nagyon gyorsan, és nagyon határozottan. És éppen tegnap hangzott el az, hogy, hogy ilyen tényleg beszélgettünk így otthon, és Iringó mm, fogalmazta meg nagyon jól, hogy, hogy a probléma megoldás lett az első számú dolog, míg régebben sokkal jobban tudtam hallgatni őket. Tehát, hogy még odafigyeltve mm. hallgattam őket, addig most hirtelen az van, hogy, hogy igen, megértő mm -hmm. figyelem, és akkor az nem az volt a fontos, hogy akkor jó, akkor most tegyük fel, meg kell oldani, mindenképpen azt a dolgot is odáig el kell jutni, és nem tudom, én ezt kell csinálni, és addig ilyen, meg ilyen, meg ilyen feladatokat kell végrehajtani addig most az van, hogy van valamilyen probléma, beszélne nekem valamiről, akkor rögtön az oké, de figyelj, hogyha azt csinál, azt csinál, azt csinál, uh -huh. akkor majd milyen jó lesz. És, a, és azt beszéltük még éppen, és ez nagyon jó visszajelzés volt, és az az igazság, hogy ebből nagyon sokat tanul, és az ember meg így gondol, Pont ebből a szerepből, hogy hogyan lehet kilépni, hogy nem szabad mm. ugyanazt az attitűdöt otthon is folyamatosan vinni, mm -hmm. mint amit az ember amúgy nem belekényszer, mert szeretem csinálni, amikor a munkában vagyok, csak hogy ez otthon nem jó. Tehát ez nem, nem jó eh, hazavinni így ezt a dolgot. Igen, mert, mert mindannyian azért menedzser életet élünk akár a kultúra területén, a sport, a média, a politika, bármilyen a közéleti dologgal foglalkozom az ember, mindannyian menedzselünk valamit. És hajlamos az ember természetesen arra, mivel a munkája arra kényszeríti, valóban úgy van a Péternél is, én is úgy vagyok, azzal, hogy naponta sok döntést kell hozni, amiben nyilván belecsúszik ilyen, meg belecsúszik olyan, és Ez próbálja az ember a, a, a jó vagy. döntések számát mindig maximalizálni, és a, és a rossz döntéseket minimalizálni, de természetesen nyilván az egy csomó Igen. olyat. És, és arra vagy trenírozva a, a nap tizen négy órájában, hogy te így működjél és, és kezdjél. És amikor menedzser, ugye a család az nem egy vállalat. Tehát az nem úgy kell irányítani, azt nem menedzselni kell, hanem azt, azt valahogy máshogy kell összefogni. A kollaboratíva a dolog inkább. Igen, nagyon, nagyon sok minden más típusú, hogy milyen hozzáállást és attitűdöt igényel. És nyilván ez a nagyon nehéz, mert hogy egyébként és most nem védve magunkat, vagy férfi társainkat, vagy apukatársainkat, társainkat, de, de nyilvánvalóan, amikor a, az élet folyamatosan arra kényszerít bennünket, hogy egy, hogy egy ilyen mókuskerékben legyél benne, akkor abból tényleg nehéz kilépni. De, a, de nyilván a helyes út az, hogy ha megpróbálsz valahogy kilépni, ha megpróbálod nem úgy kezelni a családot, mint egy céget, mint egy vállalatot, mint egy társulatot, mint egy szerkesztőséget, hanem családként ez óriási feladat. Nyilván nem csak az apukáknak, az anyukáknak is. Tehát, hogy Persze, szerintem ez, ez több szereplős ez a játszma. És hát nem könnyíti meg is. a mai világ szerintem azért a, a, a szülők dolgait. Van valami olyan, mint amit, amit hoztok ti magatokkal, hiszen ez a, az apa szerep vagy az apává válás, az lehet, hogy nekünk nőnek olyan természetes, hiszen jön a baba, hát majd tudja ő az apukája. Mm. Noha, ugye ez egy, ez egy folyamat, ez nem olyan könnyű. És a, ha a szerepekről beszélgettünk, akkor ez is egyfajta olyan dolog, ami ami lehet egy tanult szerep, lehet egy hozott szerep, de a ti életetekben, nagyapai, apai ágon éreztétek -e már, hiszen most már nagyobb gyerekeitek vannak, hogy esetleg olyan dolgot csináltok, úgy reagáltok a gyereketek reakciójára, vagy viselkedésére, ahogy azt édesapátok tette, vagy éppen nem tette. Tehát, hogy van -e olyan, amit az ember tényleg úgy hoz magával, hogy nem az, amit Csaba az előbb említette, hogy egy picit a tökéletességre törekvés, hiszen mindannyiunkban benne van, hogy szuper apukák és szuper szeretnénk lenni mi emberek én, itt én, a én, földön én. és utána olvasunk, érdeklődünk hogy milyen technikával lehet egyébként még jobbá lenni de hát ennek van egy természetes része is ebben van ennek nektek ilyen minta ami, ami felsejlik hiszen ezek néha tudatalatti dolgok is csak később esik le az embernek, hogy hoppá ezt én ezért csináltam, így vagy úgy. Tehát nálam biztos, hogy édesapámnak a, az a fajta ilyen nyugalom és, és az a fajta ilyen segítő dolog, hogy akkor odaül és csinálja, és akkor így a ilyen, tehát minden, ami manuális dolog van, de mateg. Tehát, hogy egy so, nagyon sok részben, de maga az attitűd igazán, nem is az, hogy milyen részébe az életnek, de maga az attitűd, ahogyan ő volt velünk, mikor gyerekek voltunk, az nekem nagyon sokat segített. Pláne úgy, hogy ugye nekem Franciaországban született mind a három gyerek. de a 20 Franciaországban. Igen, vagyok. igen, igen, és, hogy, és hogy, hogy gyakorlatilag mi ott találtuk magunkat, Ketten Melindával a feleségemmel úgy, hogy ugye nem volt segítség. Tehát, hogy mi ketten úgy, mikor Iringó megérkezett, akkor ott elkezdtünk apává és anyává lenni ott ketten. <gül> igazán divó segítség nélkül, tehát nekünk csak a minták voltak igazán ebből a szempontból, amikor amik segítséget jelentettek, amit tényleg nagyon sokat is jelentett. Mi is megpróbálkoztunk könyvekkel, Hát ez, a, ez, a, spa, a, ez spok, az 50-50, tehát igen. hogy volt olyan könyv, ami nagyon jól igen, bejött, tehát igen. a két nyelvűséget azt nagyon jól igen. tudtuk, ez szuper volt, tehát az egy nagyon jó dolog volt. Picit a... kitérőként láttál különbséget a francia anyává és apává válás? befogadó jellenge, nem, vagy nem? Nem, nem, vagy nem. Tehát tehát szerintem lehát. nem nincsen ilyen. Tehát én nem éreztem azt, ezt, hogy egy ilyen nagyon nagy kulturálisan óriási mm -hmm. különbség lenne. Azt éreztük nagyon, hogy az a fajta segítség, az biztos jó jött volna, hogyha ugye a család úgy ott van még közelebb, tehát szorosabban ott vagyunk. A családdal ez is hozott nagyon mm -hmm. sok mindent, viszont nagyon-nagyon autonóm szülők lettünk így, tehát hogy mm -hmm. tényleg mindent tudunk, igazából, mindent tudtunk így menedzselni magunk, és az, egy, az, az viszont... Erősített minket, mm. tehát együtt is, mint párt, az így nagyon, nagyon, nagyon erősített, meg egy, egyenként is azért nagyon sok, sok munka van az embernek magán, amikor tényleg mm. nincs, nem, nem tud kiengedni igazán. Igen, még pont ennek kapcsán még Csabának átadjuk a szót, hogy, hogy mikor érzed azt, hogy igazán most én már apává váltam, hogyha igazán őszintén akartok lenni magatokhoz. Az ott megtörténik a szülőszobán, amikor az a baba, a picik és tenyérmi fejecskével a kezetekbe, Akkor kell, relativizálsz vagy, egy csomó mindent. Vagy, tehát a, akkor azt mondod, hogy gyakorlatilag eddig bármi, ami fontos volt, az uh -huh. sokkal kevésbé fontos, mint uh -huh. az. A, az a, tehát a, én nekem az a pillanat az azt jelentette, hogy bármit, amit óriási magasságba éreztem, hogy na most akkor ez az a. Az, az gyakorlatilag ahhoz a pillanathoz képest nulla egész egyre ment össze. Tehát, hogy így tényleg így relativizálódott így nagyon sok minden, vagy talán nem is nagyon sok minden relativizálódott igazándiból. Az, hogy apává én, én nem tudom megfogalmazni pontosan, hogy mi volt az a pillanat, amikor így azt mondhatnám, hogy na mostantól apolettem. Ez egy annyira szerintem annyira pici dolgokon múló hosszú folyamat, amire egyszer csak így azt mondja az ember, hogy na most talán, talán így így már apa, vagy így. egy. nem, nem, nem tudom, én nem tudom megfogalmazni igen. pont valószínű ez nem köthető talán egy pillanathoz. Ná, tehát ez nem, nem úgy, nem, hogy egyik egy pillanatban Tehát pillanat, ugye biológiailag, vagy fizikailag, vagy nem tudom, hogy fogalmazom, megtörténik a szüléssel, hogy egyik pillanatban apa leszel, igen. tehát hogy van egy kisgyerek a kezeid között, de, de valószínű, hogy igen, enne, olyan furcsa, hogy, hogy akkor most te 20 éves ráként, apukaként tekints magadra, vagy 30 éves kinek mikor jön a, a, az első gyermeköt. Szóval, hogy valószínűleg ez is egy ilyen folyamat eredménye. Nekem mai napig egyébként olyan, tényleg olyan, hogy odafigyelek meg megható, amikor a, a lányok ö, apáznak, apuciznak, mert ezt én mondtam az édesapámnak, apuci, mm -hmm. apucinak szólított mm -hmm. nagyon sokszor. És visszatérve az ap apai mintákhoz, hogy nekem, nekem van egy nagyon határozott és, és egy nagyon-nagyon édesap nagyon édesapa képem, és úgy ráadásul, hogy az én szüleim elváltak a 80-as Években. Tehát én 6 éves korom óta úgy nevelkedtem a bátyámmal, hogy ahogy annak idején, ugye, hogy két hetenként találkoztam édesapámmal, meg nyarakon, meg, meg a téli szünetben természetesen, de nem minden nap. Tehát hat éves koromtól én mindőttem föl 18 éves koromig, hogy édesapám annyit lehetett velünk, amennyit akkoriban engedtek. Tehát, és akkor ne felejtsük el, hogy nem volt internet, nem volt mobiltelefon, nem volt mindenhol autó, ha telefonálni akartunk, akkor le kellett menni telefonfülkébe, stb. stb. Tehát más volt a kapcsolattartás. Ma egy elvált édesapa, sokkal inkább jelen tud lenni a, a, a család életében és a gyerek életében, mert elviszi reggel suliba, elmegy Igen. díj edzésre, skypolnak egyet, üzenet, képeket küldenek, videókat, minden második, harmadik nap nála van, szóval, hogy ez, ez, egy, ez egy sokkal másabb világ, és valahogy az én édesapám úgy tudott megmaradni minden tekintélyével apának, hogy két hetenként találkoztunk, mondom, az év nagy részében. És ennek ellenére, amikor a bátyámmal náluk voltunk, aztán újra nősült édesapám, és ez a mai napig tart, úgyhogy nagyon jól sikerült. Nálunk egy jól sikerült, ha lehet ilyet mondani, egy jól sikerült válláson mentek keresztül a szülők, mert jó kapcsolat maradt Azért mindenkivel, és, és hála istenek édesapámmal is nekünk nagyon szoros kapcsolatunk maradt. És úgy emlékszem, hogy bármikor ránk szólt, jó apám ránk mordult valamiért, úgy, úgy csaptuk össze a bokánkat, ahogy kell, és, és annyira ott tudott maradni szülőként, annyira ott tudott maradni, annyira rajtunk tartotta a tekintetét, még így is, hogy fizikailag nem minden nap voltunk, hogy azok megmaradtak. Megmaradtak az illatai, megmaradtak a, a szokásai, megmaradtak a, a különböző helyzetekben tanúsítások viselkedései, amit én magamon veszek észre, hogy, hogy viszek tovább. Megmaradt ilyen apróság, és ez egy nagyon-nagyon nüansznyi nagyon, dolog tud lenni, hogy emlékszem, amikor először láttam édesapám aláírását, tengernyi lapot írtam tele ugyanazzal az abetűvel, hogy nekem hasonló aláírásom lányan, és most a lányaim ugyanúgy utánozzák az én aláírásomat. Ez egy ilyen nagyon apró kis dolog, de például nagyon fontos szerintem, hogy én hogy akartam édesapám aláírását Ilyen. elsajátítani, és az A betűt a mai napig úgy írom, ahogy ő, ő, tőle láttam. Hogy, hogy hogyan viselkedik másokkal, hogy mennyire fontosak neki az ünnepek, hogy miért fontos igenis fölöltözni mondjuk egy szülinapra, névnapra, karácsonyra, hogy ma nem, tudom, a hogy a e vet, nem tudom, hogy észrevettétek el, hogy, hogy ezeket úgy kezd, kezdik elhagyni. Na, Na. Nagyon sok baráti társaságban vagyok, amikor nem azért, mert, mert ők nem ünneplik meg, hanem hogy a külsőségekre Kevesebb figyelmet fordítanak, mert olyan, olyan nem tudom. Ez csak ha a színházba járást megnézni. Igen, Ör, igen a, az, az, is az is. De minden például minden ezt be. is édesapámtól tanultam, és vittem be a családba, és igenis mm. mondtam a lányoknak, hogy, hogy én azt láttam például édesapámtól, hogy ha valahova mentünk szülinapot, névnapot köszönteni, akkor mindig, vagy jeles alkalom, akkor mondott egy beszédet például. Uh -huh. tehát, uh -huh. hogy a, tehát, hogy a nagymama szülinapján ő fölállt, uh -huh. és mond, nem az volt, hogy na, boldog szülinapot, énekeljük, uh -huh. a happy birthday és akkor kész, uh -huh. hanem hogy megadta a rangi. Az eseménynek a tiszteletet, a súlyát, kiragadta a hétköznapokból, az öltözékével, a De ez De az ünnepek is, nem? Én szempontból, hogy annak legyen tartalma. Én ezeket nagyon sok ilyen dolog van, amin gondolkodtam, hogy édesapámtól mit kaptam, és én ezeket viszem tovább, és ezeket remélem, hogy a lányaim ugyanúgy fogják továbbvinni majd a saját családjukba. Ez például abszolút apai oldalról jön. Péter, neked talán van tapasztalatod abban, hogy lány és fiú is van a családban, de mint lány, Lányos apuka megélsz -e valami olyan élményt, ami, amit mondanak szakemberek, de aztán azért mondom, itt van két húsvér lányos apuka, majd elmondjátok, hogy így van-e, hogy tényleg jobban félti, hogy jobban odafigyel rá egy apuka, amikor még egész pici az a lány csecsemő, mint a fiúra. Fiúra is odafigyel, de hogy van állítólag egy olyan kutatás, ami azt vizsgálta, hogy egészen az érintéstől kezdve a szóhasználatig pici kortól máshogy viszonyul az apuka, a lány, illetve a fiú gyermekéhez. Ja. És aztán persze az ebben rejlő fejlődési lehetőség, hiszen hogyha verbálisan máshogy közelítünk egy, egy babához, legyen fiú vagy lány, más irányba is fejlődik, szóval nagyon okos emberek ezt is kutatják, de hogy a, a valóságban, a mindennapokban ti büszke lányos apukák vagytok. Nagyon. Most én, most mi most akkor ez egy provokatív, provokatív kérdés? Jónyi, erre most mit válaszolhatnánk? Tehát, hogy <gül> nem, de tényleg, csak... én nem vagyok jó arra, amit mondasz. Tehát, hogy én nem vált, én, én legalábbis én nem érzem azt, nem tudnám így megfogni azt sem, amikor máshogy beszéltem volna mondjuk csongorral, mint ahogy az Ilingoval vagy a vilővel Tehát, hogy én azt gondolom, hogy így valahogy én ezt így nem tudom így tudományosan alátámasztani ezt a tényt. Szép provokálni és akarlak benneteket ezzel, mert annyi ilyen megkülönböztetés van a mai világban, amikor a lányokat és a fiúkat kicsit más kalap alá akarja venni, akár utána nevelésben, viszonyulásban, az anya, illetve az apai oldalról. De azért az biztos, hogy igaz, hogy egy, egy apahoz egyfajta mintát, amiről ti is most meséltetek is, Csabata, hmm. néhány nagyon jó példát mondtál. De az egy apai minta, egy férfi minta, hogy az apa az talán, aki a lány gyerekének utána valamiféle férfi mintát ad tovább. Tehát ilyen értelemben kérdezem, milyen? hogy milyen lány most... lenni a mai világban, ahol még jobban akarunk talán rájuk vigyázni, egy féltőbb közeg a pontosan annyitott nyitott közösségi médés és egyéb veszélyhelyzetek miatt, mint a fiúgyereket, noha a fiúgyerek az ugyanúgy megérdemli ezt a fajta figyelmet. Tehát én, én nem figyelek arra, hogy most milyen mintát adok annak a gyereknek. Mm. Tehát, hogy nem nincs, bennem egy ilyen dolog, hogy na most akkor kirajzolok magamba, mm. vagy magamról egy, egy képet, és akkor azt akarom neki közvetíteni, hanem ugye vagyok, amilyen vagyok. Tehát mm -hmm. ezen az alapelven működünk, tudom mondani, hogy igazándiból a lányokkal is másképpen, mm. másképpen viszonyulok hozzájuk. Tehát, hogy, hogy van egy féltés, ez igaz, erősebben féltem mondjuk, de a rendszer, amit kialakítottunk arra, hogy hogyan működjünk együtt, hogyan ne kelljen minden órába fölhívni őket, és hogyan ne legyen ebből egy ilyen stressz helyzet mindenkinek, az ugyanaz, mind a kettőjüknek, tehát a lánynak egy... is, a fiúnak is. Én egy picit más aspektusból, de mm. nagyjából válaszolni fogok kérdésedre. Ahogy nem említettem, én a bátyámmal nőttem föl egy panel. Van egy, ugye, vannak második feleség, és ott van egy nővérkém is, de, de a, a hétköznapi életünket a mm. 6-tól 18-ig mm. azt nem együtt éltük. Tehát én a bátyámmal együtt két, egy fiú, testvérpárként nöttünk föl. Ugyanígy vagyok, csak én vagyok a báty. Na, na. E, na várj és akkor, és akkor tehát, hogy én emlékszem, és ráadásul súlyosbítva azzal, hogy mi testnevelés tagozatra jártunk. A testnevelés tagozaton annak, a, annak idején az volt, amikor mi jártunk, és akkor öttus a foci kosárlabda volt, ami a pályafutásunkban benne, hát természetesen annak minden felsőbbrendűségével, hát az általános iskolában is a testnevelés tagozat volt számunkra az A-osztály, az osztály, és minden más az az a -a -a. És, és a fiúk voltak azok, akik uh -huh. öttusáztak, sportoltak, úsztak izmosak, izmosak jó, és bíblatául emlékszem, hogy, hogy abban a közegben és a bátyám, és hogy a családi baráti körben nyavajgós, harisnyás, hajráfos lányokat láttunk, hallottunk azokat, kinevettük, óckodtunk tőlük, nem akartunk velük játszani, Szóval hogy én, én például nagyon határozottan emlékszem, hogy aki a, a mi szemünkben, aki nem hordott sportzoknit, akkor van fehér sportzoknit, hanem például fekete harisnyát hordtak, hát az attól mi új, nem tudom, hogy először nevetőgörcsöt kaptunk, aztán utána meg természetesen a kiskamasz fiúk minden hülyeségével próbáltuk őket valahogy cikizni. 20 év múlva bátyám kap két kislányt az élettől, én kapok két kislányt, és a harisnyákat húzzuk rájuk, a hajráfokat tesszük igen. rá, igen, adott esetben segítek, a tülszoknyát adom rá, igen, játszok vele hercegnőset, én vagyok a paci, szóval, hogy az élet annyira jó rendező tud lenni, meg, meg hiszen a legjobb, ugye Péter, ezt az nagyjából azért igen, lehet tudni, hogy, hogy annyira visszakapjuk mindazt, amit annó tényleg teljesen tudatlan képzeltünk így, így a lányokról, és én látom azt a fajta törékenységet, kedvességet, bájt, hogy én például volt egy időszak, amikor ha jártunk játszótérre, Hát én úgy sasoltam a, a, du, a duvat fiúkat, hogy a közelében, mert a, mert a fiúk azok, mint mi annak idején, hogy nem figyeltek, hogy dobáltak, uh -huh. hogyha kellett, akkor homokot szórtak, akkor miközben az én kislányaim ott csinálták a pogácsát a, a, a homokozóba. És, és, és már milyen ugrásra kész párducként láttam, és láttam, hogyha egy fiú közelít mondjuk, aki láttam, hogy a kis, mi volt ez a motor, műanyag motorjával uh -huh. nagy sebességgel közel, akkor már ugrottam, és akkor közelített, akkor már ott voltam. Szóval, hogy én így kaptam meg mind a két oldalt, és látom a különbséget, hogy ahogy mi fölnőttünk, és ahogy mi gondolkodtunk, és most a lányaimon keresztül látom, hogy ahogy a lányok gondolkodnak, amilyen témák fele fordulnak, ami foglalkoztatja őket, és én most természetesen elfogult vagyok, én, én nagyon szeretem a, a, a lányos, hogy mondjam, gyerekkort, meg nagyon szeretem a, a, a lányaimnak azt a fajta ártatlanságát, meg kedvességét, amivel dolgokhoz viszonyultak hú. Kimondatlan érzések az apaságról FM90 Campus Rádió